«Думай, що говориш!» – сердито зауважив чоловік, мимоволі виструнчившись у кріслі. Жіночка здригнулася, бо зрозуміла, що у своїх нерозважливих висловлюваннях зайшла трохи задалеко. Не можна було собі дозволяти таких небезпечних слів. Але хижа-буржуазна істота уже встигла встромити свої кіхті в її серце. Звір вовтузився десь усередині й вимагав дій. І зніму, заявила Емма Павлівна. Он клавка, могла гуляти? Могла. Все життя волочилася по ресторанах. А я що гірша? Микола Петрович роздратовано поглянув на дружину. Він завжди розумів, що сусідство з клавою огром'як. Рано чи пізно дасть свої чорні отруєні плоди. Але ображати Ему Павлівну не хотілося. Тому він стримався і лише зауважив. «Ти ж не любиш ресторанів!» «Ні, люблю!» – уперто вигукнула жіночка. «А пригадуєш, як тоді упала в фоє театрального?» Ф, «Навколо стільки негідників!» Знову хтось причепиться до тебе. А ти навіщо? Захистиш мене? То що ж я битися з ними буду? Хочеш, щоб у міліцію мене забрали?» Широко відкритими очима дивилася Ема Павлівна на свого чоловіка. «Ти мене не любиш!» Виразно читався у них Німий Докір. «Ти мене ніколи не любив!» ти Істота! І тоді Микола Петрович остаточно відступив зі своїх позицій. «Ну добре, добре. Разочок підемо. Ти ж не подумай, що мені шкода грошей. Просто я боюся, що нас не так зрозуміють там. Але я вже знаю, що ми зробимо. Скажемо, що у нас ювілей. Ну, якась річниця з часу одруження». Ну, думаю, ніхто цього перевіряти і так не буде. А ми тихенько підемо і проведемо час. О, і ти навіть не знаєш, коли та річниця, озвалася дружина. Ну, яка їм різниця? Скажемо та й усе, щоб відчепилися. А вони не відчепляться, раптом заскиглила Ема Павлівна, неначе наче мала дитина. І в Миколи Петровича остаточно опустилися руки. Тепер він зовсім не уявляв, що робити далі. А втім, у ніжному серці його дружини все якось відразу перегоріло. Ресторанний блиск відступив кудись у глиб свідомості, зла буржуазна істота, що вимагала м'ясного салату й ікри, гульбищ і розтління пощезла неначе ранкове марево. А наперед виступили дивовижні тіні. О, це були погані тіні. Вони відразу не сподобалися Емі Павліні. Від них віяло чимось холодно-тривожним. Старі подвір'я зазвичай нагадують про минуле. Навіть дачні. У кожній штахетині живе спогад. Проте, яким гвістком ти її прибив. У кожному деревці, в заглибинках його кори, помах твоєї руки, що фарбувала її колись давним-давно білим вапном. Якщо господар, від'їжджаючи, недбало кинув залізяку біля фанерної прибудовки, вона залишиться тут і ржавіти навіки, щоб нагадати про той Найсолодший час. А чому найсолодший? Бо кожному відомо, що минуле завжди є кращим від майбутнього. І навіть якщо сусіди поміняли собак, або старі пси померли і народилися нові енергійні щенята, настирливий гавкіт нагадає про те, що світ не є порожнім і хаотичним. Все тут обертається за своїми законами. І на кожного чоловіка є свій пес, котрий повинен гавкнути. Микола Трохимович входив у власне дачне обійстя саме під такий собачий хор. Коротколапе чорне створіння з жовтими відмітинами над очима причепилося до його підошву, намагаючись налякати цього незвичного чужого чоловіка. А втім, за мить, воно відскочило в бік, налякане дивним крижаним поглядом. Собаки не завжди є просто собаками. Вони дуже часто розуміють людей краще, аніж ті самих себе. Собаки, на відміну від людей, можуть насправді бачити смерть. Вони впізнають її відразу. Смерть лякає чотириногих, адже вона не лише собача, вона одна на всіх.